Hallå, jag är Björn Lindström. Det här är det andra avsnittet av Elektrobadur. Det är den 21 juni 2011 och veckans novell är Landskap med Cententrer av A.R. Yngve. Det är svårt att tro det. Det känns som att det bara var en vecka sedan jag gjorde det första avsnittet. Och här är vi nu, vidare jämt. Under en gångna veckan har jag blivit kontaktad av några tidningar så snart kommer man att se artiklar om oss här och där. De som intervjuat mig vill alla veta vad jag anser om den pågående renässansen för novellen. Den hade jag aldrig hört talas om, så jag hade inte mycket att säga om det. Jag startade programmet för att jag tyckte att det saknades. Men nu har jag visst oförhappandet dragits med i en trend. Aldrig får man ha något för sig själv. Berätta för dina vänner om Elektrobadur nu. Snart kommer alla att prata om oss, och du kommer att missa chansen att gå före flocken. Nog om oss! Idag kommer du få höra två berättelser. Vi börjar med en kort novell. Den heter Jorden och är skriven av Elin Holmerin. Till vardags ägnar sig Elin åt att utbilda och fostra unga medborgare. Men på natten blir hon en författare. Hon har givit ut romanen Eldfloder på Bombadil Publishing. Och nästa roman, De två odjuren, väntas komma ut i år. Man kan läsa mer om Elin Holmerins böcker på hennes hemsida underentide.se. Berättare är Margot Lande som ni också hörde förra veckan. Jorden av Elin Holmerin En liten strimma solljus mellan grästråna bländar mig. Jorden ser nästan gul ut i det starka skenet. Han sa alltid att detta var ett område med god jordmån. Porös, näringsrik och fruktbar. Jag tror honom nu. Växternas rötter ringlar sig i ett ändlöst virvar runt omkring mig och in i mig. Plötsligt skymtar fingertoppar i glipan över mig och de gräver. Efter mig? Är det någon som letar efter mig? Lite jord ramlar ner på mitt kindben och i min ögonhåla. Varför finns medvetandet kvar? Varför ser jag och hör allt? Fingrarna och solen är precis ovanför. Fåglarnas kvitter och maskarnas knaprande omsluter mig. Borde inte min hjärna ha tagit rast nu? Evig rast. Fingertopparna skymtar igen. Grävandet tilltar och nu märker jag att det är fler händer än två. Sen ett skrik. Följt av röster. Bort från jorden till ett kalt rum. De lägger mig på en metallbrits. Ovanför tänds en stark lampa och rummets vita väggar försvinner in i ljuset. Jag vänjer mig snart vid ljuset och rummet antar åter sin fyrkantiga trista form. Aldrig har jag längtat efter läppar så som nu eller efter stämband och lungor. Varför är det bara det minst användbara kvar av mig? Det som inte ens maskarna, bakterierna eller jorden ville ha. Nu behöver jag ju prata. Nog för att jag var en liten tyst mus större delen av mitt levande liv, speciellt med honom. För han visste alltid bäst. Då var det ingen idé att prata. Nu måste jag prata. Jag måste skrika. Skrika han satans namn till alla figurer i vita kläder som står runt om mig. Men det kommer inga ord. I min förtvivlan sliter jag mig från resterna och skyndar mot väggen. Jag trycker mig in i hörnet och sjunker till marken. Med blicken fäst på de vita gestalterna som petade mina kvarlevor börjar jag darra. När jag tittar ner på vad som borde vara mina händer finns inget där. Inte ens en skugga eller dimma. Bara golv. Borde jag inte kunna se mig själv? Rösterna som ekar i rummet blir starkare och först nu uppfattar jag vad de säger. En kvinna, troligtvis i medelåldern, har fött barn. Har jag fött barn? Minnet av barnen överraskar mig. Förut mindes jag bara honom och jorden. Vi brukade ha utflykter dit. De slutade alla på samma sätt eftersom det alltid fanns minst en flaska i bilen. På något sätt såg han alltid till att ha det tillgängligt, även om jag bad honom låta bli. –även om barnen bad honom att sluta. –Hur länge har de legat i jorden? –Omöjligt att säga exakt, men minst ett år. –Det finns inte mycket vävnad kvar. –Ett år? –Nej, det måste vara betydligt längre. –Även somrar och vintrar gör skillnad under jorden. –När frosten tränger ner verker det ända in i märgen. –Det borde inte göra det, men det gör det. –Ibland blev det så kallt så det kändes som om benen splittrades– jag trodde att jag för längtade till sommaren när dagarna var så mörkast, men det var inget mot den här längtan. Mördad? Ja, halskotorna visar skada efter en kniv. Troligen fått halsen avskuren. Jag minns nu. Minnet stormar genom mig som en tornado och jag sjunker ner på golvet. Barnen. De såg, de grät och de bad. Människorna i vita rockar vet inte. Hur skulle de kunna veta? Min mun har jorden tagit. Min röst har försvunnit med lungorna in i evigheten. Det var så svårt att komma på något att säga här- att jag fortsätter på en gång med veckans novell. Landskap med sententrer av A.R. Yngve. Han är född i Göteborg men bor numera i Norge. Han har skrivit ungdomsbokserien Terra Hexa- som ges ut av Vela förlag- av barnboken Supermobilen, på samma förlag. Förutom det har han skrivit för radio, publicerat sig i tre olika kinesiska tidskrifter och i det brittiska skräckmagasinet Mörke Depths. Han har en hemsida på aryngve.com, där man kan läsa flera av hans noveller och romaner. Nu. Nu börjar det. Landskap med sententrer, av A.R. Yngve. Tjugor var 40 år, trött och skadad av dålig sprit. Spritproblemet skyllde han på dryckarna. I många månader hade han följt efter en dryckare och utvunnit nästan ren alkohol ur dess kropp. Nästan ren. Folk sa att det var Tjugors eget fel. Att han pressat dryckaren för hårt till spriten den producerade kom ut förorenad. Dålig förbränning sa de. Tjugir var inte girig. Han hade delat med sig av den klara drycken- som han pressade ur dryckarens metalltuber varje dag. Men så den här morgonen- blev han sjuk av spriten och spydde blod. De andra bar honom till en lagare- den vanliga sorten som höll till på gräsletter och ropade på hjälp tills en av lagarna hörde dem. En liten lagare, snabb och med tio spindellika smala ben- kravlade fram- och stoppade en slang i halsen på Tjugir medan de andra höll fast honom. Det gjorde ont men bara i några sekunder. När slangen drogs tillbaka röd av Tjugirs eget blod hade den lagat såret i hans magsäck. Tjugir svor och sparkade till maskinen som kvittrade förnärmat och flydde iväg i det höga gräset. Han ropade efter dryckaren och hotade att göra en kastrull av den men den hade redan flytt. Medan Tjugir låg och vilade och drack ur sin medhavda vattenflaska började hans grupp diskutera ryktena som de hört från förbipasserande grupper. De var nio människor i Tjugirs grupp, de flesta yngre än han. Två av dem var hans egna söner, men han hade för länge sedan slutat bry sig om dem. Deras mor, vad hette hon nu igen, hade lämnat Tjugir för en annan grupp. Området som gruppen levde i kallades landet. Det hade funnits en rostig skylt vid den gamla stigen som gick genom området. Men ingen kom riktigt ihåg namnet som stått där. Och sen hade en jordcententra rätit upp skylten och stolparna den stått på. Cententrarna såg skrämmande ut, men var ofarliga för människor och helt igenom dumma. Det enda de brydde sig om var metall. Hela dagen, så länge solen stod på den grå himlen- och glittrade i solpanelerna på deras ryggar, idislar om jord och grus. De hade fyra korta ben, avlånga kroppar och svansar som släpade i marken. Deras ständigt tuggande huvuden var blinda. Som de flesta andra metallvarelserna luktade de sig fram. Och om natten, när de låg stilla, sketsententrarna ut grus blandat med trådar av ren metall. Det enda gruppen fruktade var att en stickare eller huggare skulle finna området. Det hade inte synts till några sådana på flera år, men monstren levde i deras minnen och historier. Tjuger hörde ungdomarna diskutera om vad de sett och hört av andra kringvandrande grupper. Någon hade sett en huggare, helt nyligen, ett par dagsmarscher bort. Den modigaste av dem, en finnig pojke som kallades Fesen, sa att han skulle tillverka ett vapen och döda varje stickare och huggare som vågade sig nära gruppen. Tjuger märkte att grabben skryt imponerade på kvinnorna, han fnös och reste sig mödosamt upp. Vackert talat fesen, sa Tjugir med sin skrovliga röst. Och vad tänker du använda som vapen? En trägren? Ska du gräva en grop som stickaren ska falla ner i? Jag har hört sånt snack förut. Fesen glodde allt på den skäggiga äldre mannen. Jag ska göra ett vapen av metall, stål eller plåt, ett blad eller en spik, på en lång påle. Tjugir skrockade och hostade till av smärtan i magtrakten. «Fan!» sa han. «Då får du allt snore på. För så snart du har ditt metallvapen kommer sententren att lukta till sig det, ser du. Och de tuggar sig i illa kvickt, ser du. Nej, glöm det. Det enda säkra är att gå ut i vatten. Monstren avskyr vatten. Då rostar, vet du. Du ett rost i själv, sa Vesen. Vad ska vi hålla på att släpa på dig för?» Om du är så förbannat smart kan du beklara dig själv. Tjuger blev arg och gick snabbt fram till fesen. Han var längre än pojken och kraftigare. Det ständiga vandrandet hade gett dem alla god kondition. Tjuger spände blicken i fesen. Du tror kanske att du är gammal nog att ta över. Jag ser inte många fjum på din haka fesen. Ska vi räkna dem? En. Två. Fesen blev vit i ansiktet. Ta ett lugnt, sa en av kvinnorna. Vi kan inte bråka nu. Vi måste samarbeta och ha en plan om huggarna kommer. Tjugir och fesen blängde hotfullt på varann. Deras blickar lovade en uppgörelse vid ett senare tillfälle. Men Tjugir var rädd. Hans knän kändes mjuka efter operationen. och Han var osäker på om man faktiskt kunde klå fesen. Monstren bekymrade honom mindre än hans egen grupp. Fesen var den äldsta av hans söner och den sa mest lik honom själv. Det skrämde honom mest av allt. Det var de fyra kvinnorna i gruppen som pratade mest och kom fram till en plan. Man skulle finna en annan grupp och göra en sällskap tills varan var över. Ju fler man var, desto bättre försvar. Tjugir gav sitt godkännande och gruppen började dra iväg mot sjön där grupperna brukade samlas. Vädret var gynnsamt. Den ständigt grå himlen var tyst. Temperaturen var, som alltid, precis rätt. Tjuger minde sagorna om årets tider, men begrep dem inte. Ingen trodde på att en gång varit så kallt att träden och gräset dog, eller det regnade frusna moln från himlen. När de nådde sjön hade himlen börjat skymma. Redan på långt håll såg de svärmar av lysare driva omkring runt vattnet. Lysarna liknade insekter men var större och blåste upp sig som glödande ballonger. Ibland kom en knall när en lysare blev för varm och gasen som fyllde den exploderade. Några sententrar lyfte på sina blinda huvuden och sniffade efter den nyss döda lysaren och började slött vanka efter Tjugers grupp mot sjön. Tjuger hälsade på folken kände igen och omfamna Hulli, en gruppledare som man var på god fot med. Flaskor med utblandad sprit gick runt, och man samlades runt lägereldar för att äta vad samlarna samlat ihop åt människorna. Ingen lagade mat. Det fanns inga kokare i närheten. Efter en stund blev fesen otålig och ville prata om monstren. Tjugir gav honom en örfil så att Hulli och hennes folk skrattade och frågade Har ni sett till några huggare på sistone? Rösterna och skratten dämpades. Vi såg en, kanske två, för tre dagar sedan. Borta vid ruinerna. Vad gjorde ni där? Har inte du med att göra? Tjuger godtog svaret och sa att han tänkte stanna vid sjön tills faran var över. Hully bad honom göra sällskap över natten. Och han var inte den som tackade nej. Och hennes hemlighetsfullhet hade gjort honom nyfiken. Under nattens lopp, när Hulli blev trött och ville sova, Viskade tjuger enträget i hennes öra. Berätta om ruinerna. Han brukar undvika dem, men alla visste att det fanns skatter där om man letade länge nog. Till slut, om så alltså bara för att få sova, mumlade Hulli att hon jagat efter dryckar i ruinerna. Det var monstren som fått henne att ge upp. Men dryckarna hennes folk satt där, var de finaste exemplaren i landet. Feta, fyllda av vällagrad sprit i olika färger. Allt för tyngda av sin last för att kunna springa undan. Det vattnades i munnen på 20 när han tänkte på det. Nästa morgon, efter att man ätit resterna från kvällen före, tog han upp det med gruppen. Han ville gå till ruinerna och fånga dryckare. Alla utom han blev först förskräckta. Men tjuger visste hur man skulle övertala folk. Efter en timme hade han lyckats få med Fesen och två andra män på sin upptäcksvärd. De var lika svaga för sprit som han. Resten av gruppen skulle ändå inte lämna sjön på ett tag. Så de fyra männen gick iväg på egen hand. Det skulle ta dem två dagar att gå till ruinerna. Fortare de fann en glidare. Men sådana var sällsynta. Tjugor såg till att fesen gick framför honom. För han litade inte helt på grabben. På morgonen den andra dagen stötte de på en flocksententrer som bökade i marken inte långt från ruinerna. Fesen var nervös, säkert rädd för monstren- och lätte gå ut över sententerna. Han plockade upp stenar och började kasta dem- på de idisslande metallvarelserna. Stick! Gå någon annanstans, stinkande plåtskitare! Tjuge lät dem hållas. Sententrarna reagerade knappt på stenarna- som studsade mot deras skinn av metalltråd. Ingen människa hade någonsin lyckats skada en sententer- de var fyra gånger så långa som en fullvuxen man och allt för tunga för att rubbas. Mitt i ruinerna låg det stora hålet som ledde till gamla tunnlar. Dit gick ingen, det var för mörkt. Man sökte bland de långa skuggorna av grå väggar där rader av fyrkantiga hål gapade. Det sas att människor bott där en gång men Tjuger trodde inte på sagor. Han trodde på vad han kunde se, känna och smaka sprit i flera färger och smaker. En av männen sa, efter att man letat runt i högarna av sten och betong. Är det inte konstigt? Jag har inte sett någonting alls inne bland ruinerna. Inte ens en sententer. De håller bara till utanför ruinerna. Är de också rädda för monstren? Sententer är för dumma för att bli skraja, svarar Tjugitart. En gång såg jag en galen silare attackera en ensam sententer. Silaren tryckte sig som en fluga mot sententens rygg och där satt den hela dagen och kröp sakta fram mot halsen. När den nådde huvudet böjde sententen på halsen och kras bet en silan mitt i tur. Mot skymningen blev männen rädda och började dra sig tillbaka, trots hjugers uppmaningar. Han kunde svära på att han kände den ljuvliga sprithoffen från en hel flock fullvuxna dryckare, alldeles nära. Tjuger drog sig allt närmare det stora hålet. Doften blev starkare där. Han kisade i dunklet bland söndertrasade väggar och såg någonting blänka till. Det fanns ingen tid att förlora. Om en stund skulle natten falla på. Han kastade sig över den glänsande formen och slog armarna om den. De tumlade runt och den mångbenta metalltingesten pep förskräckt. Men han fick den på rygg över sig och dess ben sprattlade i vädret. Tjuger kacklade glatt. Han hörde vätskan skvalpa in i varelsens cylindermage. Instinktivt trevade han efter den mjukare punkten i en dryckares kropp som man skulle trycka på för att mjölka ut spriten. Tjugor var förbannat törstig och ville inte vänta längre. Med en sprit besatta målmedvetenhet klämde han in den runda knappen och gapade för att ta emot alkoholen som skulle spruta ut ur dryckarens bakkropp. En liten metallkula slog emot Tugers panna en kula flög ut ur varelsens metallröv och rätt in i hans svalg. Tjuge släppte genast taget om varelsen, som han nu förstod inte var en dryckare utan en besläktad typ, kanske en kulare, och försökte hosta upp metallkulan. Han kände något hårt slinka ner genom matstrupen och ner i hans mage. Han svalde och släppte ut en rapning. – Fan också! Fesen! Ingen svarade. De andra verkar ha övergett honom. Och det började bli mycket mörkt. Och så märkte han de stora formerna som rörde sig ut kanten av det stora hålet. De kunde inte vara huggare. De var mycket mindre och smalare än så. Ett tungt, sävligt stampande av många metalliska fötter. Dussintals av dem. Växte medan skuggorna sakta rörde sig upp och ut ur stora hålet. Tugers ben darra och han kissar på sig av rädsla. Skuggorna tycktes ha långa halsar och svansar. Det var en flok sententrar. De fanns under jorden också, under ruinerna och grävde upp de uråldriga metallrören som fanns överallt i marken. 20 lugnade sig något. De var inte ute efter honom, men någonting i deras antal och hur de närmade sig gjorde honom nervös. Han började småspringa mellan de höga, nu nästan svarta ruinväggarna där rader av fyrkantiga hål tycktes stirra efter honom. 20 snava på något och ramlade svärande till marken- på den gräsklädda raka vägen- som ledde ut urinerna. Han kravlade upp igen- med blicken mot vägen ut- och såg att den var blockerad- av ännu fler cententrar. De var på väg in mot stora hålet. Deras blinda halsar fällde ut- tunna känselspröt- och spröten snurrade upphetsat i luften. Varelsernas steg- föll med ens in i en rytm- som om hon de delade tankar. 20 rusade åt sidan- in bland högar och fyrkantiga stenblock och klättra upp på dem för att skaka av sig varelserna. Han klev på en lös sten, snava och föll ner ett par meter. Helvete! Tjugers högra fotled brände som eld när han försökte stå på den. Han släpade sig vidare medan det rytmiska stampandet från sententerna blev allt högre tills han kände marken vibrera med varje steg och så reste sig en cirkel av metallhalsar runt omkring honom. Han var helt omringad. —Försvinn! —kraxade han, och slog omkring sig med armarna. —Jag har inget ni vill ha! Ingenting! Ingen! Hans röst tog bort, och han insåg sitt stora misstag. Desperat körde han två fingrar i halsen och försökte få sig att spja upp kulan, men den hade redan nått tarmen. Sententernas blinda huvuden sjönk ner mot honom, och deras gap öppnades. I det sista dunkla skymningsljuset såg han, hostande och kippande efter andan, hur rader av skarpa klingor glittrade i deras käftar. När de många tandklingorna var helt nära hans kropp hördes Tjugers skrik ända bort i sjön, och ingen av människorna kunde låta bli att undra vilka nya monster som tagit Tjuger, och kanske skulle jaga dem. Tjuger öppnade ögonen. Det var alldeles mörkt. Ingenting hörde han. Inte ens ljudet av en sententers steg. De hade stannat. Varför? Så förstod han. När solen försvann hade sententerna somnat där de stod. Precis som de alltid gjorde. Han ställde sig på alla fyra. Allt för rädd för att skratta. Och kröp iväg mellan de orörliga, feta, rostluktande metallkropparna. Han darrade, inte bara av skräck. Det var kallt. Han hade klarat det. Fesen hade övergett honom. Grabben skulle få sin överraskning när Tjugor kom tillbaka. Och ett välförtjänt kokstryk. Men han kunde inte stå på den skadade foten. Det fanns ingenting han kunde använda som krycka. Tjugor måste krypa hela vägen. Om man väntade till skryningen skulle sententerna väckas av solen och hinna ikapp honom. Det måste gå. Vägen låg öppen mot sjön. Sakta, sakta kröp han vidare- över det tunna gräset som växte över den sprukna förstenade asfalten. Tjugor slutade tänka. Han rörde sig som i en trans. Dröm och vakert tillstånd flöt ihop. Känslan i ben och armar domnade bort. Han kunde inte riktigt veta om han rörde sig eller inbilla sig det. Och det var så förbannat mörkt. Han såg inte horisonten. Men han följde lukten av gräset. Äntligen började ljusna. Tjuger kunde skymta horisonten. Han var fortfarande på den gräsklädda vägen. Sjön borde ha kommit inom synhåll, tänkte han. Han hade ingen känsel kvar i sin skadade fot, han vågade inte vidröra den eller se på den. Plötsligt trängde solens ljus igenom det ständiga diset, och klart ljus silade genom luften, förbi ruinväggarna, och bländade hans verkande sömndruckna ögon. Ett tiotal meter bort glittrade solen i sententernas ryggpansar. De började röra på sig. Uppfyllda av solens energi. Och deras blinda huvuden sniffade i luften efter metall. 20 fick tårare ögonen. Han såg omkring och förstod att han krypade i cirklar hela den mörka natten. Medan de avlånga helt genom dumma metallöderna sakta släpa sig mot honom började han krysta allt vad han orkade. Han skulle kunna skita ut den fördömda metallkulan innan sententrarna slet upp buken på honom för att komma åt den. Tjuger skrek och smärta och ångest medan han pressade och pressade. Och någonting brast i hans mellanjärde. Han flämtade till och slutade skrika. Han slöt ögonen, begravde ansiktet i händerna och lyssnade på sententrarnas släpande, skrapande steg i gryningsljuset. Många, många vassa metalltänder trängde in i hans mage någon skrek, men han var inte säker på vem. Folket i sjön samlade sig i en klunga och väntade på att något fruktansvärt monster skulle komma ut ur ruinerna. De väntade halva dagen. Till slut såg de en flock sententrer komma och långsamt sprida ut sig över slätten. Folket slappnade av. Sententrer var helt ofarliga för människor. Båda dagens berättelser har handlat om familjer och dåliga fäder på olika sätt. En del kommer undan, en del blir upptuggade av metallöldor. Vi lever i en mörk värld av monster och maskiner och det finns inga rättvisa. Sätt stopp för hembränningsapparaterna innan vi tappar kontrollen över dem. Nu är det slut. Vill du diskutera avsnittet med andra lyssnare- Kom till vårt forum på elektrobadur.se. Nu finns vi på iTunes också, så använder du det kan du skriva vad du tycker där. är. du författare kan du läsa om våra villkor och riktlinjer för att skicka in noveller, också på vår hemsida. Avsnittet illustrerades av Niklas Andersson. Vår signaturmelodi är Don Key Not av Antoni Rajekov och finns på jamendo.com. Vi publicerar programmet under licensen Creative Commons erkännande icke-kommersiell inga bearbetningar- du får skicka vidare programmet till vem du vill, men inte ändra något eller sälja det. Och svälj det, för allt i världen, inte! Elektrubadur producerades av mig, Björn Lindström, och min medredaktör Hans Persson. Vi hörs nästa söndag.